На сусідній прічі поруч сидів одноокий, безрукий старець, з довгим сивим волоссям. Арсен відразу впізнав жебрацького отамана Гаврила і знову здивувався, що більше не боїться його. Немов та пропасть, яку Арсен проклав між скоморохами і жебраками, зійшлася берегами так, що її можна переступити. А натомість з учорашнього страху Перед блазинським світом утворилася друга, і її переступити він не сміє. Сьогодні Арсен осягнув новий життєвий смисл, нову точку опори. Він не один. Він приналежний до багатолюдного знедоленого світу з першого дня свого життя. І даремно так й довго тікав від нього, шукаючи захисту хрусткій шкаралущі відчуження. Гаврило теж упізнав Арсена, але не сказав ні слова. Тільки теплий полиск зблиз у його оці. Він перевів погляд з Арсена на Яцька і прошепотів. «Умирає!» Яцько блукав постелі очима, вони були спокійні і умиротворені. Він теж упізнав Арсена, бліді губи ледь розтягнулися у кволі усмішці. І так застигли, а потім заворушилися, і в келії прожебоніло, тремтяче й сумне: Журо моя, журо, то ось мене зажурила, тось то мене зжурила, з ніг мене звалила. Яцьку, не чіпай його, мовив Гарило, дай йому попрощатися із світом. Арсен присів біля старого, поклав гусли на коліна і легенько підіграв останній яцьковій пісні. «Простіть мені, діду», проказав він, водячи пальцями по струнах. Старий не поворухнувся, не сказав нічого, а по хвилині заговорив тихо. «Коли Марія з малям і Йосифом, утікали аравійськими степами, на них напали бедуїни і пограбували. Підійшов вожак злодійської шайки Дісмос, глянув на Ісуса і сказав, якби сам Бог народився, то не міг би бути кращим від цієї дитини. Він повернув святому сімейству на грабоване, а Марія мовила, як виросте син, віддячить вам. І милосердний Ісус потішив розбійника, коли той умирав на Христі словами, «Ще сьогодні будеш зі мною у раю». До чого це ви провадите, діду? А ти слухай і думай, всесильний Бог у хвилину мученицького блаженства Великодушно назвав розбійника субірівним, а той повірив. Христос же після воскресіння зійшов у пекло, наказав ангелам зв'язати сатану і вивів у рай праотця Адама, про матір Єву і всіх пророків та святих. А про розбійника забув. Тоді Дісмас узяв свого Христа на плечі, помандрував сам до раю і сказав до архангела Михаїла, «Мовив Ісус, що сьогодні будеш зі мною в раю, а то вже три дні минуло». Збіглися пророки і закричали, «Як ми будемо жити разом із розбійником? Багато чого міг би тобі Бог наобіцяти». І вигнали простака з раю. «Я зрозумів діду». Ще вчора. А я тобі, журо, та й не піддаюся. Як піду до корчми, горілки нап'юся. О, світла земле Руська, зітхнув Гаврило, багата єси глибокими озерами, широкими ріками, крутими горами, чистими дібровами токмо доброю долею позабута. Думаю, не раз, хлопче, і богохульної тії думки боюся, добрий наш Бог, бо чом же на місці грішного Адама не створив праведного, а не хотів. Йому нудно було б без грішного люду, яке можна карати і приймати від нього покаяння. А вельможі, Богу подібнюються і за його прикладом владарюють. Ой, зійшлися люди, горілка пила, Коло мого серця жура тугу звила. Яцькору син змовк, повернув голову до Арсена, Промовив тихо. Прийшов Агасфере. А що, багатьом сильним світу цього розпогодив чола? А по їхньому співати так бачу і не навчився. І вигнали. «Не кори, Яцьку!» «Не корю!» «Може, і правду мовив владика?» «Марно я проциндрив свій талант!» «Портрет святого із свинячими вухами пропав?» «Гаті, лубки!» «Ніщо марно не минає, брате!» «Я в тебе науку запосяг!» «Мовчи!» Яцько заплющив очі, і більше не відкривав. «Він зараз помре», сказав Гаврило. «Я залишуся у вас», схилив Арсен на гуслі голову. «Не треба тобі сюди. Ще дуже є духом і тілом. Тобі на Олеській вали стати б. І ви з ними?» «Не думав». «Не з ними?» «З нами». Чи ж то Свидригайло воює? Ми вборемося. Веслю Трусинський. Ти знаєш, Осташка Золеська? Приноси йому відомості з Вавілона. Я не все можу почути. Та й сила не та. Чув, збирається там військо. Збирається? Тож вертайся туди. Тебе ще не вигнали з раю. І слухай, добре слухай. «Іди! А Яцька ми самі спорядимо!» Розділ одинадцятий Зраджений зрадник «Я вмиваю руки! Умиваю руки!» – кричав Свидригайло на Гусицького, Луцького і Олеського посланців, які стояли перед ним у високому наметі. «Ха! Війна смердів під проводом Свидригайла!» Каланники, грамісники, опришки назвали мене своїм вождем. Мене, сина Ольгерда, внука Гедеміна, узяла собі за ватажка смердюча чернь. І це ви, підступники і заколотники, повинні в цьому розгордіящі.